<متصفيق> الباول قایمن ننګ مظاهر ذکر کړو دا ان پاولو قایمن او احنا بو از شوافه پرزبانی کراهت خدا کرا ته تحریم کولاو بانی بول کول گرات تنزیر حنا بلو او دو شوافیو پنیز بانده حنا بلو او دو مالکیو پنیز بلا کراعت جایز و شرط لا شده رشاش البول نا بایل محفوظ شی کپری بدن محفوظ وی نکولاو بانی کول جایز بلا کراعت دا قرآت تحریم پکار دا قرآت تنزی ہو یقینا دا قرآت تنزی یدا لیکن پدی زمانه کی داد او شعار کرده دلی نشاط برحمت اللہ فرمائی دل تحریم بیل پکار قرآت تحریم دلی مبادبر رحمت اللہ لطول مذکر کرو شعار کرده دا جواز راگلی ندیا کرات تحریم ویل نه د پرکار لیکن کرات تحریم د تغیر د زمانی کو وجبان دي اغربت من کرات التنفيذ اور کړي لیکن فی الحال دا بالکل د ترنکار شي اردر د له ندې ته مکروه تحریبی ودوت ویل په کار دي دا څو جدا دوه حقیقتونه چی ندیا چیغه اغربو شوې احتیاط په فاعدا رشاشن بچي او قائمن مساصن بچي الباول قائمن دمسل شي د دمسل شيطا حافظ بني امر او ماشين ديبرائی ددو شتندي د شيطانو شيخ ان اضا أمير المؤمنين في الحديث إمام شعبه رحمة الله عليك قال حدثنا شعبه حشحين روس بمسانيك شيخ مصادت شيخ شيخ أبو عوانا واذا عن سليمان عن أبي وائل عن نماریدو خاتوین نروست کلا غمن طاقت سنتین جست ذکر کی کلا مخکم ذکر کی روسم ذکر کی خ خبر روس ذکر وی اختیار برشی دا سلیمان سلیمان ده او ده ابو عوان در ضوا استاد ده سلیمان جده ملک طاقت سنه ده تلفظ ده خاء تحليل ده خاء مهمنه ده يا خاء معجمه خاير فقار ده ك خاير فقار ن عين الباء دي تعابير اخرى تركي انه خا مخفف الى اخر الحديث مخفف الى اخر الحديث هذا خا لا ها حاء وخا فرق فرض ده يوم مهمله قبل معجمه يوبن تكتبه بلبن تكتب ليشته نشدا نش خاص الى اخر الحديث حاء مهمله شي بغير نقطه ده حلوه ولا حاجه مهمله نشي مهمله شي ردا مخفف دشان ده الحديث تخليل بیا مشاره کوده مغارب وو کو قراءت کې ما فرق ویلو د مغارب پټه حاله تحویل د دې تعبیر کې په تحویلونه یا الحدیث دې تعبیر کې عمونګه چې دې تغییر تحویل الحدیث سره کو عمون تعبیر کو په خار ته هجا سره هرتے حجاب کوم مقاید بغدادیہ نورانی کی کوم حروف راجی هغه حرف وو کوم تلافوذ کی مدن ح قسرن یا ہے پری کل سنت بدل شي لمحدثین بالتحای تحویل تخفیہ نو شعبہ د مسانید او په شیوخ کی د حفظ بن عمر مسید بن ابراهیم و شیخیم شو او دا دیزار شیخیم شیخ شعب رحمت اللہ علی او بیا استاز دا مسانیب رحمت اللہ علی یعنی ما دارواد دین دوستازار نمی ذکری دین دوستازار نمی ذکری دین دوستازار نمی چه دا دین استاز دا شعب ری ایو کن استاز نمی ذکری مصدد استاز بدل شو حیات آگیز تر حدیث آخر شو حدثنا أبو عوانا وعظل الزحفظ عن سليمانا عن نبي وائل عن عزيفاء قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح تتقامنا نبي صلى الله عليه وسلم ديران دي قمت تتشير رار چلت كل نبي عليه وسلم عاتت نبي عليه وسلم لكن المسلحات يكرة وقت ملاوزو جو لغسل فبالقائمنا نبی رسول السلام واړه په کول کو بلاله باندې لبسته <تصفح> په من صاحب چې البول قائمہ پدې کې عزیز ده د اجه فرج الله تعالی التهیزه يا خير جل الله څوک زه دواې چې نبی رسول السلام واړه په کول کې قائم میمه نه دروځي فرواټه من داخل د کور خبره کوي او دا عفا د بارخه بر خير څوک چې وایي چې واړه بالکل پناه تک اولار باندې عادتن میمه نه ان عذرا وجباني دي وي باندې دا, دا عذر خبره ده ارعذري سوق كان وجعا في ما ابا ذاتي النبي اسلام پر زنگل مبارک پر ترټو کې دا خبره د عذر شو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کی یہ کی تشفاء وجع الصلب صلوۃ العرب یہ طریقہ دملابو کېده د واړپور به کول په لار باندې بدی سره د ملات کړه خطبی دا العرب طریقہ نجی تشفاء وجع الصلب دا عذر شو یا عدمی ویدانی مکان دوائر اغزائی کی پاک زیونا صبات تقامینا یا این حیدان البول اغزائی زیوچی بای البول که نوارو بول سات کی بای البول فغبان رازی مجبوری و دیو جنبیل سلاة سلام قائمان عادت نبیل اسلام قاعدا لا توجد عزمنا يا هدا قائمن باول مسخو فبالا قائمنا فخبر پوسوي ګور په باب کې امام ابو داود رحمته الله عليه الباول قائمن ترجمه قائم کھڑے او قاعدن اور ترجمه یې ذکر کړي او یو حدیث هم ندي ذکر کړي معلومی لدا چې حملي سره دې خپل ترجمه قائم کړو اګه حنا په ترجملې بر اړه او نه باب قائم کرنے حدیث ذکر کړل حال کې حدیث جایشه پکې موشته دا واځه کړئره د پدې باندې امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ همبادله ډېر ترایان کی ور ال باولو قائما دا حدیث ذکر کړل تبوای چې بازار قاعده د پاراړو او حدیث نشته اړو ذکر یې نو نمازني نه چې غلط همبني شړې سمدع بما ان فما زال خفي قال ابو داود وقال مسدد احد مسنن شيوخ الكي الفاظ كي فرض دامت مخه دامت المخه السنه سرو لگی ده حي تعويل رس مسددن قال ابو داود قال مسددن قال فلسعت اتباعد ما اراده ورځان لري کوم چې نبی اسلام واعظ وکړي فدعاني ماتلرم زه حتی كنت عند ابيه زه د نبی اسلام پند وقایې و دریدم د پار د تصدورو چې توې درېه په اړه راځي زه نوونه تلما زه نبی اسلام واعظ وکړ زبل رکیږم نبی اسلام مات اشاره وکړو د پند وقایې و دریدم لښتاسوړアルバو لقایما ڈالی لعل یا پنی وقتی سوی که دا شعار دا ترنگیانو کرزدلی نیدی کول پکار عوضر زانم مستثنا را نین ڈالی لعلی اکردی اکردی داری واضحان داری ڈالی لعلی یو ساڑی مریض دے انو پاگا لوغی که اصدار که لوغی ورکی پاگا کی وارا بول که جایز که غیر جایز شکی او دي دی هنو وارا بولو بودا بودای زنانه دا وارا په پرلوخی کې کول دا جایز دا چکانیت پا کور که نی ها چکور که دا کملیه سر جوخ باترو منی ربیات دا وزا دا دیتا جنیستان مریز دا اغد پر جایز بابن فرغا جولیه بولو بی اللہ لکلینا وارا بولو کی پرلوخی که ثم يزعه عنده باغلو غزار كذلك استار ربول بر قوتي دا جائز غير جائز دا جائز نبي الاسلام الثابت دا علي الجورجاء ان بنت اممتا ابن دروقه عن امها خبر پوښو داراوا چن راځي عام تو کې نه چلوړ دا او میمی او میمن لور دا, دا, دا, دا راوکي هغه نکل کې دا خپل دمور نه نه بغې ذکر نه روایت کوم جنراړي زلانه او تعالب دا جائز دي خپل وخت کې پینتایي ضروري کوي رجال از رد مخلوط و غدار از رد مخلوط تارید ہوئی د پوستل اگئی دا دینی مدارش کې ذکر دیو کی داروایتون راغلی دیو رجال ممکول دا غی شاگردان کی رازو عن حقیماتا بنتو میماتا ابن سرو قیقاتا عن ان خارت كان النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم من عيدان ده نبی صلی الله علیه وسلام یو جابه من کي من دو سورته کې ديشي ده کجوري اننه ده کجوري تا نه مز او توګلش انسان خو ګدل لګلو کې جملہ تا کې نه دلګي ربيع جان يوشي نبي الاسلام والسلام زغل جام مؤمن عيدانا ده كجوري رساله مغز للشيو داتي جاء نستعدا سريره يروى كرازي نقد النبي الاسلام بنقله عمه ولي عمه فبو ولي ده نبیاد آغی کی امغید لرکول پاغی کی واڑا پول داتاویت جنید کی. اگر واتِ ذعیق دریجل.' من عیدان یا عیدان جمع ذعید یو یو تکڑا یو زی چیبلا تکڑا یو زی چیبلا تکڑا یو زی چیبلا تکڑا یو زی چیبلا تکڑا اگرانی پیالة جوڑا چوا لکن داتاویت بیتر ندن دک اوڑا پول رتیق شئید داعش پا ٹوکرو ٹوکرو پانی جوشی بھیا واڑپول ای تاریکینا کارز کتبتویو نا بیتر دار من عیدان دا کجوری دستانی جامو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دا فی باللحیلی شوی واڑپول اوکڑ باغی کی ساروی باغ باغ دول یرواز بل را دی لایت کولو الملائکہ فی بائسن فی اے باغ دول ملائکہ وکوتن راي په کوم کور کې باور پروز دي نداغه د واحد معنی دار د پارا په کور کې ګندګي ده نو نضافت ملائک ته نږدې دي ګند ځای نه ملائک نه راځي ها واړو نشتي تر 12 ورګور دي نو بیا نضافت خلاف نه دلیل و دید، سلول و دید، وارا بول کرید پا اغا پود که لوگی که موجوده. او مزمالاک اغا پود تنه را حزید چه پا اغا پود وارا بولی. نا دام طلب دانه چه همیشه دا او اشپی وارا بولو که سار بار گوردگ. دا جایزه. نویی عنی الباولی بیاه. بذنه کې آداب قیادت دې دې ته کې وړکول کول نه ده پتا د مور ځل نن روا ته قله تک الله عينين او ته قله ملعين عمرادي دلعنت ذن زنان ذاتين لاعنان تکيه دلعين نسردن بن لعن نوې فزان بن لعنت نوې یعنی دی کار کولو سر خلق پی لعنت ویعنی گویای که دا سرین لاعن علانتی دی فزان مانی پا کل <سؤال> لعنت ویعنی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا قل لاعنائینا قالو امن لاعنان یا رسول اللہ الَّذِي يَتَخَلَّا فِي تَرِيقِ الْنَارِ اغسرہ دا خلقو لارکی تخلقی او دس ما تاییی نوار سر رازید لعنت دل کی زائگ اندر کرده ایتا ایتا خلا فی طریق الناس او ظل لیه ما خواه الظلم غر کې غرون دی اتا ونی دی او سوری لانی خلق کتون ناشی و دل تو وجره لا وجره که دور انا غون را غون لاند خلقه کټا غربی آرام کوي خپل ځای دی هغه د کې وړم کوي لوی پاول کوي خلک له انڅ واي او ځلې هما ا د علت مشارکې کوجباتی تعالی شمت <متحدث> هما په جنه نور تکا چونا چې آرام د پاره وړي کې احوال د پاره د سوري لاندې او پجنه کې گرموال د پاره کلو ځای کې أنا قلت رجال تغاوز كي لأن هذا سبب للعنات أنا دا اللعنات مثل الله شو دا قويك الزلعنات قزان باني فاقبله وكرو دين احتراز وكاري إتقل اللعناين قالوا ومن اللعنان يا رسول الله الذي يتقل الله في طريق النار أو ظلهم يه اما د هيئت کې د وایې خلاصې سفر محرم سفر سفر راځي د حج له حج له نو محرمه خل سره محرم په کار دی چې کمره کې نو بیایا محرم ته زورهدي اوبل دا مرو د زمانېږي د دا ش بعض باندې علم با خږ د المواژ ل نو نو باړي یا د ل ملاې کلسه ال را ف مواري د مناہیږي کوم ځای کې ابو خان رټولاي چې نه د نو خان دي البته سبب د لعنت دي وقارې په سړیکه یا چې دی وځي نه په او کې په مستحق مستهم ده همیلنه همیل چې ګر مګوي نه نو ګر نه یو بو په وسلخانه کې مستعملي یا ساامیم شو اووګرديګرمې دي مطلا حما ولیي او دا ته په ترمیزي کې مطلا دلته مقعیت او مورت یوي نو مطلق په مقایت پر عمل کول وواي لان نه هر و کومفی واربو جنك يتنسى سوف اخفل مستحمك سمع يغتسلو في ديتواء سمع سمع استبعادية داد عقلنا دير بعيدا لا سمع يغتسلو في بيا غسلمك قال احمد سمع يتوضع في او دو سمع سمع بیا سم یو توزع چې بیا تاریکی او دسم سم کوي د عقل نه ډیره بعیدا دا فین نام تل منو وینو ان واسوچی د دې سبب ناراضي دا لا سره شریک دي هغه واسوچی پیدا کاون کې څوک دی الله کو عادت الله دای دا شي بول په مساعد کې مسلمان کې واسړې د واسوچی بمارې دواهم بیمار کی لګړورې کې الله اثر چول د ماړهولو څنګه دا الله عادت د شهورې کډینو سره یې مړی او کې الله عادت اثر چول د عادت د شهوت کې سره کېدو ورته دي کې چې کینو الله دروي سجدې او زاهد موقيت ترې فزرا لا بولن نا حدو کن فی مستعمی سمم یغتا چیلو فیه دا مرکو مونگوی سمم هوا یغتا چیلو فیه بیاو کولا چیده غسلم کئی پاگی سمم بیا لاو کولا چیده غسلم کئی پاگی یادا یغتا چیلا لائبولن ناحدو کن فی مستعب مهی سمم یغتا سیلا سیئے دا منصوب و ان مقدر سر ان یغتا سیلا سیئے لیکن نغمیر کے موازید تقدیر دا ان اوکی سمم ندر لما وادي ان قد تركيز شپ دني ثم باغ کلیشتي لذا ثم متضمن لمان الواو ثم متضمن لمان الواو لما لا يقولن ادم مستعني ويغتسل فيه واي وان يغتسل فيه و ان يرتاش الافي پدې به رساله لې بیا موږ سره شو یو غوښل پکې کوي یا او دس پکې کوي نو به ورته نه د فقره هغه سره او دس نه کوي د بیا کاوله اجازه ز زنتكبره لا نده بقار د ده ترمیدی رواجشو او ده دا تعلقی نه بقار به رواجشو ده من الدقیق العید رحمت اللہ علی فرمائی ده رواج که حکم ده غراغی یا غسل شلو فی او یا توضعو فی او آغر رواج که مزلقا شو نده یو حکم پیو حدیس رسابت شو بول حکم پیو حدیس رسابت شو ده که سمزایقارا کوای تدبیق کلواری نوخه تدبیق داد ایرکو ماس وصل خانا فرشوی ده کنر فرشوی جدا زای نره بس ارو واربو المکو وصل بکی کو او دست بکی کو تدبیق پدوار روایتنی که پاعمل سر راضی کند راضی نیدی ده لقیت راجولاً صاحباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صاحباً ابو عریراء نبو رضی اللہ عنہ صلور کالاً ملگتیا شوئیرہ نددم صلور کالاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگتیا شرح سوکتے صحابوں کی جہالت نقصان دے روست و راجولی کی جہالت نقصان دے صحابہ کول عادلاتی کنو میں ذکر کرو انو میں لقیت والا جولن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صاحبو بور را قام نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم تا شیطا احادنا کل یومینا او یبولا کی موتا تیلیهی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم منگا منی پیرو چارو سڑے منگز لگئی پا او دمه چې واړول کې په وصلخانه کې د ځوان یو ځای کړ ها ځمینن لاسه وا ځمینن لاسه د قربي لاته باندې دا منګازولوم آزادۍ او دا هغه ځکه نو هغه وګورئ چې مرتزلي دمو آداب ګره دبیل یو ځای فایده په کې دارا چار وقت ششاو هم منگز دیولی اصل پا گره که ارسال شخاقه دیگره ویختی دیدی او هر وخت منگز دیولی سره دیگر ویختی دیگر کموالی را دی نن آر رسول اللہ انیان دا جدا عدنا کلا یومینا پا هر وقت که باز گره منگزو گره منگزو دا چه مکو من عارفې رحمت الله <سؤال> علیه کلی یو څاې دا چې هر وخت شیشه ومننګز دا رنګه دا ګټې لا پدې کې لګیا دي هاذا دا تاسو نور شي ترى چې له یلا پخپلہ خسته په ځای کاړي زنان په تخلیک کې خسته ناگل کله کو ډیر یو کله سرخی لګی دا د زینت د پاره څنګه په خپل خسته پیدا کړی همدل ادم منګزو لودا خپل نه کوي او بالکل زم مليونه جوړ کی نو بیا هاذا تدلیشن دی ګور مالاندې سره بابا را هاذا تدلیشن و تغبیب و سنتون کلا کلا کول کلا پری بودر ده سنته البزازه چرا دا ده دا د دا ده دا ده سادگی چرا ده ده ده ایمان نخره ده دوم روی تستانه امن را پکارا از په کار دناست امن را پکار جزان دیوده پشوی از دوم را تستانه ده ده زنان و خاطره انا اغباب و سنتون امین عبدی الله علی فرمالی یوروز کول بلوز نکول یعنی کلا کول کلا نکول ده سنه تریخه منگزه اول ده سلی که برا کلا او کلا دارسی پریخودانا سادگیجوان ده ها ده سنه سنه او همیشه ده پرا دارسی پریخودانا تتلیز باشی نیخواب وو سنه سنه کلا کول کلا نکول ده ده کبیلیتو د سنانو باشی علی باولا تجحرا و سرکی واڑ قبول کل د کوزنی ما لڑن بی باهل باول بول کی اماں نر بر چھو بچی ذات بنو سان رتی اماں تاکن واړ په نوکر او بیا رمش نو یو عاشق چې ورته قاتلنا هزه تعفني عباده موږ زه شوښت سماع تا فؤاده د دزره خطر نشه الف زرم مولا نو څول کې باور واه تر وات چې نن دې فایده په مار لړی په څول کې نو باهر باور کې دانش مار لړ مونږ شي کله دا عذاب نو څوک یې واړپلو وغیره تل احتراز په داري نه ای وبالک الجهر قال قالو یو کدا دا وجه صدا د کرات د بول پسول یو کان یقال انها مساکن الجن د پټ پټ زینو مساکن ماری پکې لړمې پکې پېړیان پکې پټ زینو کې دغه زینو په اړه کې ګزارو یو نو څارنې باندې باندې